agonie și extaz pista 57. Michelangelo desfășură pe masă, în fața lor, desenele la scară ale tavanului. Pandantivele mari din fiecare capăt al capelei le rezervă pentru Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Cinci pandantive mici de pe o latură pentru Matei, Ioan și Andrei, Bartolomeu și Iacob cel Mare, iar pe peretele opus pentru Iacob cel Mic, Iuda numit Tadeus, Filip, Simon și Toma Schiță în întregime silueta unui apostol așezat pe un tron cu spătar înalt între doi pilaștri de fiecare parte. Deasupra se aflau cariatide, în aripate, pe evolute în formă de ce, cu tăblițe pătrate și decorații asemănătoare unor suluri. Până în prima săptămână a lunii octombrie, casa devenise un adevărat haos, căci niciunul nu se gândea să strângă patul, să spele vasele, ori să măture podea. Argento, sosit de la Ferrara, rămase atât de încântat de cei șase tovarăși de atelier, încât zile întregi se ocupă cu treburile gospodăriei, până când, aflând că Michelangelo nu va face sculptură, i se tăie tot avântul. Eu vreau să lucrez în piatră, să fiu un scultore. Și eu, Argento." Și vom face sculptură, numai să ai răbdare și să mă ajuți să împroșc tavanul acela cu vopsea. Fiecăruia dintre cei șase ai săi îi încredință spre ornamentare o frântură a boltei. Rozete, casetoni, cercuri și dreptunghiuri, flori și pom cu frunziș bogat, forme valurite, spirale. Descoperirea că Michi era priceput la măcinarea culorilor. Cartoanele definitive pentru cei mai mulți dintre apostoli le va face el, Michelangelo. Granacii putea picta doi, iar Donino și Sangalo ar putea să facă fiecare câte unul. Pierduse aproape cinci luni ca să-i adune, dar acum, când îi avea pe toți adunați și porniți la lucru, era sigur că va izbuti să acopere întreg tavanul în șapte luni. Cu alte cuvinte, încă un an din viață. În total, se scursese patru ani de când venise prima dată la Roma ca să discute cu Papa Iulus. Până în mai, va termina pictura și atunci ori se va apuca să cioplească statuile de marmură pentru cavou, ori se va întoarce la blocul Hercule pe care gonfalonierul Soderinii i-l adusese la Florența. Dar lucrurile nu merseseră chiar așa. Deși Donino nu era lipsit de talent la desen, așa cum afirmase Granacci, nu avea totuși curajul de a trece deschițele lui atunci când le muta pe cartoanele colorate. Jacopo îi inveselea pe toți, dar nu lucra la 35 de ani mai mult decât la 15. Tedesco picta slab. San Sangalo îndrăznea să lucreze orice cerea Michelangelo, dar era încă lipsit de experiență. Bugiardini era vrednic de toată încrederea, dar, așa cum era cunoscut din atelierul lui Ghirlandaio, nu putea să picteze decât pereți netezi și ferestre, tronuri și pilaștri. Cartonul cu apostolul lui Granacci e și bine, dar autorul petrecea de minune la Roma. Întrucât nu voise să primească nici o leafă, n vei cum să-l silești să dedice lucrurilor mai multe ore. Astfel că Michelangelo lucra de două ori mai mult decât crezuse că va fi nevoie și lucrul înainte a nevoie în cursul săptămânilor din noiembrie. În prima săptămână a lunii decembrie, s cele din urmă și clipa când fură gata să acopere cu frescă o parte mai mare a tavanului. El urma să-l zugrăvească pe Sfântul Ioan, iar în fața acestuia, grana ci avea să-l picteze pe Sfântul Toma. Ceilalți de pe schiele, conduși de bugiardinii, urmau să picteze ornamentațiile de pe partea boltită dintre cei doi apostoli Cu o zi înainte, Piero Roseli așternuse pe suprafața anume un strat gros de intonaco, scrijelându-l apoi Ca să fie zgrunțuroș și să poată prinde în dimineața următoare mortarul pe care trebuia așternută până la căderea nopții pictura În zori, pornirea spre capela Sixtină Michi mâna pe jos măgarul ce trăgea căruța încărcată cu găleți, pensule, tuburi cu vopsea, cartoane, legături de schițe, saci cu praf de cărbune, oale și sticle pentru culoare. Roseli stătea cocoțat în vârful grămezii de nisip și var. Michelangelo și Granaci pășeau înainte, bugiardini și San Galo în spatele lor, urmați de Tedesco, Jacopo și Donino, care încheiau procesiunea. Michelangelo simțea un leșin la stomac, dar granacii care era foarte bine dispus îl întrebă. Cum te simți, maestre, Bonaroti? Ți-ai închipuit vreodată că vei umbla în fruntea propriei tale botega ca să lucrezi o frescă? Nici în cele mai cumplite coșmaruri. Ce bine că nu ne-am pierdut răbdarea cu tine. Ți-aduce aminte cum te-au învățat frații o să folosești instrumentele ca să parți în pătrate?" Și cum ți-a arătat mai nardi să nuanțezi carnația în tempera, iar David să faci pensule din păr de porc alb?" Dar Cieco și Baldineli mă făceau pungaș, fiindcă nu vreau să le pictez aripi îngerilor." Vai, granacii, în ce m-am vărât! Tu știi doar, nu sunt pictor de frește. Capitolul 11 Grupul lucra împreună cu spor. Astfel, Michi, după ce cărasa sacii sus pe scară, amesteca Ipsosul, iar Roseli tencuia cu dibăcie bucata zilnică ce trebuia pictată, rămânând să supravegheze cât de repede se usca și să o păstreze umedă prin stropire. Chiar și Jacopo lucra din greu copin culorile cartoanelor peschițele conturate de bugiardini cu ochru roșu. După ce vopsea a avut timp să se usuce, Michelangelo se întoarse singur să cerceteze rezultatul. O șeptime din boltă era terminată și acum putea să-și dea seama cum va arăta întreg tavanul atunci când vor fi pictate și celelalte frește. Celul papii Iulus în legătură cu pictarea capelei va fi atins. Nimeni nu va mai fi sâcâit de triunghiurile ieșite în afară, de lunetele supărători de goale sau de bolta crăpată cu cercurile ei monotone de stele aurii. Apostolii, pe tronurile lor, sute de metri pătrați acoperiți de compoziții viu colorate, le vor ascunde și vor abate atenția. Dar despre calitatea lucrării, despre asta, ce se va putea spune? Purta în măduva oaselor nevoia de a crea numai lucruri de cea mai bună calitate, de a crea mult peste puterile lui, că cel nu se putea mulțumi cu ceea ce nu era nou, proaspăt, deosebit, cu ceea ce nu însemna o reală dezvoltare a artei în întregul ei. Niciodată nu se târguise în privința calității. Integritatea lui ca om și artist era stânca pe care își clădise toată viața. Dacă stânca aceasta s-ar crăpa datorită nepăsării, dacă ar ajunge să dea mai puțin decât tumultul pe care îl stăpânea, dacă s-ar mulțumi pur și simplu să se strecoare printre marile lui ambiții și rigori, atunci ce ar mai rămâne din el? Ar fi putut face statuia în bronza papii Iulus de două ori mai repede, dacă s-ar fi mulțumit cu o statuie oarecare. Nimeni nu l-ar fi criticat, întrucât bronzul nu era meseria lui, și comanda îi fusese impusă. Dar el îi dăruise luni de muncă cei puterile, răputerile, numai pentru că voia ca această operă să-i facă cinste lui și familiei sale și tuturor artiștilor. Dacă ar fi lucrat de mântuială la bronzul papiulus, iar i-ar fi venit poate acum foarte ușor să facă la repezeală și fresca de pe tavan. El și grupul lui puteau să aștearnă fără multă bătaie de cap vopseaua care mai rămăsese. Dar niciodată nu s-ar fi putut învoi cu calitatea mediocra a lucrării. Îi spuse toate astea lui Giuliano da Sangalo. Ai făcut tot ce ți-a stat în putință, în împrejurările date," îi răspunse prietenul său. Măsura salonul casei Sangalo cu brațele încrucișate, părând foarte tulburat. Sunt departe de a fi în de asta." Nimeni nu te va învinui. Papa ți-a dat comanda și tu ai făcut ceea ce ți s-a spus. Cine ar putea face altfel?" Eu." Dacă voi continua tavanul așa cum l-am început, nu pot decât să mă disprețuiesc. De ce trebuie să iei lucrurile în tragic? Dacă există vreun lucru de care să fiu sigur, e că atunci când țin ciocanul și dalte în mâini și pornesc în acel înainte, am nevoie de toată încrederea în mine ca să nu dau greș. Am nevoie de toată stima față de mine însumi. Dacă o singură dată voi simți că mă pot mulțumi cu un lucru de mâna a doua, atunci artistul din mine va muri. Cu o voce chinuită îl implora pe Sangalo să-i adeverească acest gând. Dădu botegei să proiecteze în continuare cartoanele pentru partea următoare a tavanului. Nu le spuse nimic despre frământarea lui. Dar o izbucnire era de așteptat. Nu putea să-și lase prietenii să se urce în vârful schelelor, și să acopere încă o suprafață cu frește care știa că nu vor rămâne. Mai aveau doar vreo zece zile până la mărirea la scara a cartoanelor următoare. Trebuia să ia o hotărâre. Intrarea în postul Crăciunului îl scuti pentru un timp. Sărbătorile la Roma, începând mult mai devreme, îi dă dură motiv să întrerupă lucrul fără să-și dezvăluiască frământările. Cei din atelier se bucurau peste măsură de vacanță primi din partea cardinalului Giovanni invitația de a lua masa de Crăciun împreună cu ei. Era primul semn din partea cardinalului Giovanni, după colosala ciognire pe care o avusese cu papa. Își cumpără o cămașă frumoasă de lână cafenie, prima după mulți ani, o pereche de ciorap lungi asortați și o mantie bej din păr de cămilă, care deschidea culoarea ochilor săi chihlimbari. Apoi se duse să asculte liturgia la San Lorenzo in Damaso, unde priveliștea trista a bisericii, despuiată de minunatele ei coloane de piatră, îi strică dispoziția sărbătorească. Un slujitor care purta o livrea brodată cu crinii Florenței, îl primi în palatul cardinalului Giovanni de pe Via Ripeta. Pe când trecea prin holul spațios de la intrare cu scara sa maestoasă, și apoi prin salon și camera de muzică, avut prilejul să vadă cât de mult folosise cardinalul Giovanni de pe urma veniturilor sale bisericești. Pe pereți atârnau picturi noi, pe piedestale sculpturi străvechi din Asia Mică, lângă scrinuri cu colecții de monede antice și nestemate șlefuite. ar cercetând noile achiziții, minunându-se că Giovanni nu moștenise din genul deosebit al tatălui său decât această latură, un bun gust fără greși în privința artelor. Se trezi deodată la ușa celui mai mic dintre saloane. Acolo, în fața unui foc de bușteni, cu mâinile întinse spre flăcări și cu obrajii de alabastru îmbujorați, ședea Contesina. Își ridică ochii. Michelangelo! Contesina! Come va!" Nonce male. Cum zic pietrarii din Setiniano? Eu n-am nevoie să te întreb ce mai faci, ești frumoasă. Îmbujorarea cuprinse obrajii Contesinei. N-ai mai spus asta niciodată. Dar am crezut-o întotdeauna. Contesina se ridică și se apropie de el. Parfumul ei era același cu al fetei din Palatul Medicii. Îl năpădi nostalgia celor zile fericite. Ești o parte adâncă din mine din zilele când a început viața mea în grădina de sculptură. Ochii contesinei se umplură de o potrivă de durere și bucurie. Așa cum și tu ai fost întotdeauna o parte din mine. Michelangelo își dădu seama că nu sunt singur și schimbă tonul. Luigi și Nicolo, sunt bine? Sunt aici cu mine. Și Ridolfi? Nu. Atunci nu rămâi? Giovanni m-a adus la papa. Sfântul părinte a făgăduit să pună o vorbă pentru noi la signorie. Dar nu pot nădăjdui. Soțul meu e partizan al răsturnării republicii. Nu pierde niciun prilej să-și spună părerile. Știu. Își zâmbiră gânditori. Nu e prevăzător, dar aceasta e hotărârea lui. Contesina se opri deodată și cercetă fața. Am vorbit despre mine. Acum vreau să aud și ceva în legătură cu viața ta. Michelangelo ridică din numeri. Lupt, dar pierde fiecare dată. Nu merge bine lucrul? Nu încă. O să meargă. Ești sigură? Aș pune mâna în foc. Își întinse mâna spre el ca și cum ar fi băgat-o în pârjolitoare a flăcărilor. Michelangelo dorea fierbinte să ia mâna antra lui, chiar și numai pentru o clipă. Apoi, contesina își dădu capul pe spate râzând de zicala aspră pe care o rostise și pe care o folosesc Toscanii atunci când sunt sigur de ceva. Acum râsul lor se împleti, îi cuprise pe amândoi și îi apropie într-un glas, pătrunzând în sufletul și inima amândorura. Michelangelo știa că aceasta era un fel de a se împreuna, rar, frumos și sacru. Campania romana nu era toscana, nu îl îmvăluia cu farmecul ei poetic liniștitor, dar avea forță și trecut istoric. Șesurile netede, rodnice, care se desfășurau pe kilometri întregi brăzdate de ruinele apeductelor romane ce aduseseră în apa limpede a dealurilor. Vila lui Adrian, unde împăratul reclădise măreția Greciei și Asiei mici și de unde Michelangelo se uita acum la săpătorii care dezgropau din pământ statui de marmură, contemporane cu generația lui Pericle. Tivoli, cu maestoasele lui Cascade, reședința favorită de vacanța romanilor din vremea Imperiului. Castelii romanii, un șir de orașe presărate pe colinele de lavă și tuf vulcanic ale muntelui Alban, fiecare pe câte un pisc al unui lanț de vârfuri care înconjurau un crater uriaș. Șiruri de păduri de un verde închis rostogolindu-se în valuri sculpturale, asemenea munților de dincolo de Setiniano. Mai sus, în inima dealurilor frascati, Tusculum unde hoinării printre ruinele vilei lui Cicero, ale amfiteatrului, ale forului și templului îngropat. Sub dealuri, sate mici din piatră a căror obârșie se pierdea în epoci necunoscute ale istoriei, poate înaintea romanilor, înaintea etrușcilor. Templul Fortunei la Preneste, ale cărui ziduri cuprindeau un sat întreg cu o peșteră a destinului, și cu cripte care datau din cine știe ce epocă îndepărtată a omenirii. Se afundă tot mai adânc în trecut, dând o col buzei large a vulcanului, descoperind pietre de construcție cioplite care se revărseaseră cândva ca laptele pe pământ sub care zăceau așezări străvechi. În fiecare seară se oprea la câte un han mic orbătea la ușa vreunei familii de contadino unde își plătea cina și locul de odihnă într-un pat, având munții măreți la picioare și tufa dură sub tălpi, pătruns de oboseala plăcută care îi străbătea tălpile, gleznele, pulpele, genunchii și coapsele până sus în vintre. Cu cât se adâncea în trecutul milenar al dealurilor și civilizațiilor, cu atât mai clară îi părea soluția frământării lui. Cei care îl ajutau trebuiau să plece. Mulți maestri ai sculpturi îngăduise răucenicilor și asistenților lor să subțieze blocul de marmură până la limitele neprimejdioase ale siluetei centrale, dar el trebuia să spargă și colțurile cu ciocanul, să cioplească și muchiile, să netezească cele patru laturi, să îndepărteze el însuși până și ultimul cristal. N-avea firea unui ghirlandaio care putea să contureze siluetele principale și scenele centrale, și apoi să lase botega să facă restul. El trebuia să lucreze singur. Nu dădu nicio atenție scurgerii timpului. Zilele păreau ridicole față de epocile fără număr ale rocilor de lavă. Ignora timpul, dar era conștient de spațiu, încercând să pătrundă în inima capelei Sixtine, așa cum pătrunsese în mijlocul blocului Duccio, ca să-i cunoască greutatea și masa, să înțeleagă în ce măsură putea rezista și unde s-ar fi putut frânge datorită dezechilibrului. Curățise ogorul minții sale, arase, semănase, stătuse cu capul în soare și ploaie. Dar nimic nu se ivise. Miracolul firav, verde, strălucitor, vestind începutul unei vieți noi, nu răsărea la suprafața minții sale. În dimineața zilei de anul nou, în timp ce gazdele lui de la țară sărbătoreau prima zi a anului domnului 1509, plecă din bordeiul lui de piatră din munți și urcă tot mai sus pe brânele oilor, până când ajunse pe creastă. Aerul era tare, limpede și rece. În timp ce stătea pe un pisc, cu fularul înfășurat în jurul gurii ca să nu-l prindă vreo durere de dinți, Soarele se ridică în spatele lui deasupra celui mai îndepărtat lanț pe care ochiul său putea să-l zărească. Soarele se înălța pe cer, trezind șesurile campaniei la viață, în tonuri de ros pal și cafeniu galbui. În depărtare se afla Roma scânteietor de clară. Mai încolo, spre sud, se întindea Marea Tireniană de un verde pastelat sub cerul de iarnă pictat parcă într-un albastru slab. Tot peisajul era scăldat în lumină, pădurile, lanțurile munților care tălăzuiau la picioarele lui, dealurile, orașele, șesurile roditoare, fermele adormite, satele ca niște grămezi de piatră, căile ce șerpuiau în munte sau coborau spre mare și duceau la Roma o corabie pe ocean. Pătruns de admirație, gândi, ce artist minunat a fost Dumnezeu când a creat Universul! Sculptor, arhitect, pictor. El a creat mai întâi spațiul, l-a umplut apoi cu minunile lui. Își aminti rândurile de la începutul Genezei. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Pământul era încă pustiu și gol. Peste fața adâncului era întuneric. Atunci Dumnezeu a zis, Să fie lumină! Dumnezeu a mai zis, să se ridice o boltă trainică între ape, o boltă prin care Dumnezeu va despărți apele care se aflau dedesubt de apele care erau deasupra. Dumnezeu numi bolta aceasta cer. Și el avusese de înfrunta nevoia de a crea înăuntru unei bolte. Și ce crease el? Nu numai soarele și luna și tăriile cerului, ci o întreagă lume care mișuna dedesubt. Propoziții, frânturi, imagini din Cartea Genezei îi năpădiră mintea. Dumnezeu a zis, Să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul bolții cerești și să se arate uscatul. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar apele adunate le-a numit mare. Pământul, zisa el, să dea verdeață care să crească și să facă sămânță. Dumnezeu a zis, să mișune apele de viețuitoare, să zboare păsări deasupra pământului sub bolta cerească. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mărilor, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În clipa aceea știu, la fel de limpede cum se orice în viață, că nimic nu va fi mai potrivit pentru bolta la care lucra decât geneza însăși, o nouă creare a universului. Putea să existe o altă operă de artă mai nobilă decât însăși creația divina a soarelui și lunii, a apei și pământului, zămislirea omului și a femeii, Așadar, va crea din nou lumea pe bolta capelei Sixtine, ca și cum ar fi să o creeze pentru întâia oară. Iată tema potrivită pentru cucerirea acelei bolte, singura care putea să trezească forța lui de creație în asemenea măsură, încât toată urățenia și arhitectura ei greoaie să piară ca și cum n-ar fi fost niciodată și în locul ei să apară măreția arhitecturii divine. Capitolul 12 Îl întrebă pe șambelanul Acursia dacă l-ar putea vedea pe papa pentru câteva clipe singur. Șambelanul pregăti întâlnirea spre sfârșitul după amiezii. Iulus ședea liniștit în încăperea cea mică a tronului, dictând unui secretar o scrisoare către Veneția, adversarul cel mai detemut din Italia al Vaticanului. Michelangelo în Genunche. Sfinte părinte, am venit să vă vorbesc despre bolta Sixtinei. Da, fiul meu. Nici n-am terminat bine prima parte și mi-am dat seama că o să iasă ceva de mâna a doua. De ce? Fiindcă zugrăvirea apostolilor singuri nu va aduce decât un efect slab. Ei ocupă o suprafață prea mică din tot avanul și se pierd. Dar mai sunt și alte ornamentații. Am început aceste ornamentații așa cum mi ați dat îndrumarea, dar ele fac apostolii să pară și mai sărăcăcioși. Așadar, părerea ta e că în cel mai bun caz ne vom trezi la sfârșit cu o pictură de un efect slab? Am cântărit mult lucrurile și ceea ce v-am spus e părerea mea cinstită. Oricât de bine ar fi pictat avanul după planul inițial, ne va face prea puțină cinste la amândoi. Când vorbești așa domol, Bonarotti, simt că aud adevărul de la tine. Presupun de asemenea că n-ai venit să ceri în cuvințarea să părăsești lucrarea. Nu, Sfinte Părinte! Am închipuit o altă compoziție care va acoperi toată bolta de măreție. Am încredere în tine și de aceea n-am să cercetez tema proiectului său. Dar voi veni adesea la capelă să văd cum înaintesc cu lucrul. Te încarci cu o muncă de trei ori mai mare, nu-i așa? Sau de cinci-șase ori? Papa se mișcă în tronul său, se ridică, măsură camera în lung și în lat, apoi se opri în fața lui Michelangelo. Ești un om ciudat, Bonaroti. Ai strigat că fresca nu e meseria ta și era cât pe aici să mă dobor de furios ce erai. Și acum, după opt luni, te întorci cu un proiect care presupune nemăsurat mai mult timp și muncă. Cine poate să te înțeleagă? Nu știu, răspunse Michelangelo cu jale. Eu însumi abia mă înțeleg. Știu doar că, de vreme ce trebuie să pictez bolta aceea, nu pot să fac ceva în doi peri, chiar dacă nu mi-aș cerut mai mult. Iulus, clătină din cap, își mângâie barba albă cu veselă nedumerire, apoi, punându-și mâna pe capul lui Michelangelo, îl binecuvântă. Pictează zbolta cum vrei. Nu-ți putem plăti de 5 sau de 6 ori cei 3000 de ducați hotărâți la început, dar o să ridicăm la mii. Acum îi rămăsese o sarcină mai gingașă și mai grea. Trebuia să-i spună lui Granacci că desfințează botega și că asistenții vor trebui să se întoarcă acasă. Refăcut împreună cu el, pas cu pas, drumul întortocheat al gândurilor lui. Îl rețin pe Michi pentru măcinatul vopselelor și pe Roseli ca să aștearnă mortarul ud. Tot restul trebuie să-l fac singur. Granacii rămase îngândurat. Nu mi-am făcut niciodată iluzii că vei putea conduce un atelier ca Ghirlandaio. Ai vrut să încerci și te-am ajutat. Dar ca să lucrezi singur în vârful schelelor și să creezi din nou geneza, ai nevoie de 40 de ani. Nu, doar de vreo patru. Granace își puse mâinile pe umerii prietenului său și spuse cu blândețe citând. Când un leu sau un urs venea și răpea o oaie din turmă, îi smulgeam prada din gură. Iar dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de gât și îl sugrumam. Ca artist, ai curaj lui David. Dar sunt și lași. Nu-mi vine să le spun celorlalți. Nu vrei să faci tu asta?